Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Rumina Vieții își întâmpine cu bucurie ascultătorii cu prilejul lecțiunii C090 și 5. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea de față, lecțiune care va debuta cu prilejul versetului 2 al capitolului 14, al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, care vom da citire de îndată ce vom isprăvi mai întâi, foarte interesant, întoarcerea la Dumnezeu a marelui predicator american Moody. Citeam astfel că un învățător al unei școli duminicale din Boston, ăsta este capitala statului Massachusetts, în partea de est a țării, a observat într-o duminică în grupa sa un băiat străin. După înfățișare, părea a fi de la țară. Dădea impresia unui băiat greoi, nesimțitor și parcă nici nu cunoștea Biblia, neputând să găsească măcar Evanghelia după Ioan. Băiatul era supărat, văzând cât de deștepți erau ceilalți băieți și cât de bine cunoșteau ei Biblia. Era un tânăr necopt, neștiutor, de 17 ani, dar învățătorul său avea o inimă fierbinte, plină de iubire pentru Iisus și sufletele pierdute. Într-o zi, acesta învățătorul s-a dus în atelierul de cizmărie unde lucra băiatul și l-a întrebat, n dori să fii și tu între creștini?" Nimeni încă nu-i vorbise vreodată așa ceva, nimeni nu se îngrijise de sufletul său. El a răspuns atunci plin de bucurie, ba da, aș dori din toată inima. Atunci învățătorul școlii duminicale l-a lămurit ce înseamnă a fi creștin și apoi a spus, vrei să ne rugăm? Au îngenunchiat amândoi într-un colț din fundul atelierului și în ziua aceea băiatul a devenit creștin. Băiatul acela era Dwight Lyman Moody. Dacă Edward Kimball, acel învățător al școlii duminicale, s-ar fi dat înapoi de la această lucrare personală, unde ar fi văzut lumea un Moody și marea lui lucrare? Mai întâi vreau să adaug un comentariu cu o conotație pozitivă. Vedeți dumneavoastră omul acesta, predicatorul acesta, omul acesta lui Dumnezeu Moody? A adus la Dumnezeu o mulțime, o mare mulțime de oameni, cerul ne va descoperi câți au venit la Dumnezeu prin el, prin lucrarea deosebit de măreață pe care a săvârșit-o. Ei bine, ascultați, când Dumnezeu va împărți darurile și răsplătirile, din tot ceea ce a câștigat mudi pentru Dumnezeu, Omul acesta, învățătorul școlii duminicale, care s-a dus și s-a interesat de mântuirea lui, prin care deci a fost adus la domnul Moody, omul acesta își va avea neapărat procentajul lui de răsplătiri. El doar atât a făcut, s-a îngrijit de sufletul lui Moody, iar acum... Pentru că el s-a îngrijit de sufletul lui Moody, Dumnezeu a putut să aducă la mântuire o mare mulțime de oameni și Dumnezeu va fi drept atunci când va împărți răsplătirile să nu-l uite nici pe învățătorul de școală duminicală prin care Mudi a fost adus la Dumnezeu. Iar acesta va fi răsplătit și el din plin așa cum numai Dumnezeu știe să o facă. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac are în vedere responsabilitatea celor care nu au atâta grijă și dragoste pentru suflete cum a avut acest învățător de școală duminicală. Și pentru că nu ne facem datoria, mulți vor merge totuși în pierzare și în focul veșnic, iar noi suntem responsabili pentru ei. O să spuneți, păi Dumnezeu are un plan, este adevărat. Cuvântul Domnului ne spune la Ezechiel că dacă cel rău moare fără să-i fi spus noi și este pierdut, el va muri din pricina nelegirii lui, dar, zice Dumnezeu, îi voi cere sângele din mâna ta. Adică noi avem o mare responsabilitate pentru cei care pierd. Ei pierd și nu vor putea spune că s-au dus în iad pentru că noi nu le-am propovăduit, deoarece Dumnezeu are grijă să le vină și să le prezinte Evanghelia, mai ales celor de astăzi. Avem astăzi programe de radio, Biblii peste tot, adunări și biserici la toate colțurile, dacă dacă vrei, deci fiecare poate să afle mântuirea dacă vrea. Și dacă piere, piere pentru că n-a vrut să vină la Dumnezeu. Din perspectiva noastră însă ca și copii ai lui Dumnezeu noi avem responsabilitatea să le prezentăm Evanghelia și dacă n-am făcut lucrul acesta ei vor fi judecați că au respins Evanghelia cu care au venit în contact pe o cale sau alta iar noi răspundem ca unii care nu le-am propovăduit-o sub forma și în felul în care Dumnezeu rânduise ca Evanghelia să fie vestită acestor oameni. Dragul meu ascultător creștin, în care din cele două categorii te vei număra în zilele de la urmă? Vei fi și tu unul, la fel ca învățătorul acesta de școală duminicală, care, interesându-te de sufletele de acum, să aduci la Dumnezeu fie un copil, fie un om în vârstă, fie un om bătrân și acesta devenind mai departe un misionar al lui Dumnezeu să aducă multe roade, iar răsplătirile pentru roadele lui să fie împărțite și cu tine? Ce bine ar fi să fie așa! Din nefericire sunt însă mulți care nu ne facem datoria cum ar trebui și pentru asta trebuie să ne îngrijorăm, să ne facem bine socotelile și măcar de acum încolo să nu ne încărcăm de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu de a nu fi spus, de a nu fi împărtășit Evanghelia celor din jurul nostru. Doamne Tatăl nostru ceresc mulțumim că și cu prilejul acesta ne trezești la adevăr și vrei să ne arăți că ne-ai adus la viață și ne-ai dat mântuirea cu scopul de a aduce prin noi și pe alții la tine. Ajută-ne să înțelegem bine acest adevăr, să ne însuflețim Doamne în iubirea sufletelor pierdute și să le propovăduim cu viața și trăirea noastră cât și cu gura ori de câte ori avem ocazie să facem aceasta pentru ca numele tău să fie slăvit prin mântuirea lor pentru toată veșnicia.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 Ia vorbiți z Iona nu mai să povim. Civestește la toți? Poate se vor pocăi Du te iona și spune, tu te Iona. se vor pocăi poate se vor pocăi. apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 2 de la 1 Corinteni capitolul 14 unde se spune În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taine. Așadar, în capitolul acesta vom întâlni câteva explicații cu privire la vorbirea în limbi și la prorocie. În capitolul 12 din această sfântă epistolă, printre toate darurile duhovnicești, Sfântul Pavel, de altfel cuvântul lui Dumnezeu, arată prorocia, felurite limbi și tălmăcirea limbilor. De aceste trei daruri se va ocupa Marele Apostol în tot capitolul 14 să cercetăm deci cu atenție ce ne spune el cu privire la ele și la rostul lor în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, în vremea aceasta a Harului, păstrându-le cu strictețe locul rânduit de Duhul Sfânt. Capitolul 14 este locul clasic cu privire la acest subiect. Sfântul Pavel îl tratează într-un mod atât de clar încât n-ar mai trebui să fie cu putință să te înșeli dacă îl citești cu inimă curată, adică fără să încerci să-l acordezi neapărat cu ceea ce știi tu sau cu ceea ce ai auzit de la alții sau cu ceea ce ți se spune în cadrul denominațiunei creștine în care îți aduci închinarea înaintea lui Dumnezeu despre cele câteva locuri din Noul Testament în care se amintește darul limbilor, ca și despre darul însuși, s-a vorbit și în meditația din capitolul 12, versetul 10. În meditațiile ce urmează vom mai stărui asupra acestui dar, a vorbirii în limbi, ca și asupra celorlalte două, Prorocirea și tlmăcirea limbilor, ca să putem pătrunde mai adânc adevărului Dumnezeu cu privire la lucrurile de care avem nevoie în îndumnezeirea noastră și în propășirea lucrării Evangheliei printre oameni. Așa cum s-a mai spus și cu alte prilejuri. Tot ceea ce cuprind aceste meditații sunt lumini pe care le-am căpătat noi cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreuna din explicațiile acestea nu se întemeiază pe tot cuvântul lui Dumnezeu, atunci să nu fie luată și să nu ne fie ținut în seamă ce face parte din slăbiciunea noastră omenească. Dar tot ceea ce se va spune și va avea în cuvințarea cuvântului, aceasta îndatorează pe toți cei care ascultă să se supună nu explicațiilor noastre, ci cuvântului lui Dumnezeu. Să fie limpede, clar și lămurit. Existența darului limbilor nu poate fi pusă la îndoială oricare ar fi proveniența și însemnătatea lui chiar dacă darul limbilor este cel mai mic dintre daruri. Darul acesta a fost dat întregi biserici în ziua mii. Apoi numai unor persoane și era un dar precis ca și cel al prorociei, al tărmăcirii sau al vindecării. În ce consta darul acesta al limbilor? Termenul grecesc este glosa, care, în gândirea și literatura greacă, se dădea unor cuvinte nedeslușite și de neînțeles. El arăta și felul de a se exprima al oamenilor care cădeau în extazi în răpire sufletească, duși de partea sufletească sau mentală a firilor, până în domeniul visului și al vedeniilor, într-o stare de exaltare și de fericire. Înțelesul cuvântului glosa se potrivește perfect darului limbilor. Cel care primea acest dar era ridicat mai presus de sine, introdus în duh într-o sferă de lumină, de slavă, de bucurie, pe care încerca să o descrie într-o vorbire în extaz neînțeleasă. Vorbirea în stare de extaz este cunoscută și la alte religii, la musulmani, hinduși, mormoni și spiritiști. Chiar numai acest fapt ar trebui să ne facă foarte prudenți. Manifestări asemănătoare se produc în toate religiile în care entuziasmul sufletesc se amestecă cu fanatismul. Astfel, vorbirea în limbi poate fi produsă de un duh de rătăcire, fie de Duhul Adevărului, fie de un duh de rătăcire. Iată de ce a fost și este nevoie. Ca în biserică să fie și darul acelor care deosebesc duhurile, darul deosebirii duhurilor și tot din pricina aceasta, adică pentru a vegea ca vorbirea în limbi să fie de la Duhul Sfânt și nu de la un duh străin, tot în vederea aceasta, așa cum vom vedea la versetul 15 din acest capitol, Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne poruncește să ne rugăm cu Duhul, dar să ne rugăm și cu mintea, adică mintea noastră înnoită, să verifice proveniența Duhului care ne mână la vorbirea în limbi. Haideți să mai citim încă o dată ce spune Apostolul Pavel în versetul de mai sus. Într-adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taine. Apoi vom vedea în versetul 28, Dacă nu este cineva să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Primul mare adevăr de reținut este că vorbirea în limbi sau în limbă, cum mai este tradus acest verset, glosa, poate fi tradus și limbă la singular, se adresează lui Dumnezeu și nu oamenilor. Deci, darul vorbirii în limbi nu este destinat propovăduirii. În cuvinte simple și limpezi, spunem că scopul ei este de a lăuda pe Dumnezeu. Unii credincioși sunt de părere că la Rusalii, Duhul Sfânt a tălmăcit limbile oamenilor de bună credință, dar celor îndărădnici li s-a părut că apostolii sunt beți, Vorbitorul în limbi poate spune cea mai frumoasă rugăciune, dar nimeni nu va putea să spună amin, pentru că nimeni nu a înțeles ce s-a spus la rugăciune. Așadar, cel care vorbește în limbi nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Este o convorbire cu Dumnezeu. Atunci s-ar potrivi mai bine termenul de rugăciune în limbi și nu vorbire în limbi. Câtă rătăcire ar fi ocolită dacă s-ar ține seama de cele scrise în Cartea Sfântă? Vorbirea în limbi este o vorbire care se adresează lui Dumnezeu. În adevăr, zice versetul, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Deci, vorbirea în altă limbi nu este adresată oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Deși foarte rar, darul vorbirii în limbi, în stare de răpire sufletească, în stare de extaz, există printre creștini, cei care îl au să aibă grijă cum îl folosesc și mai mult. Să aibă grijă ca nu cumva să fie vreun dar din partea vreunui duch de rătăcire, căci în vremurile din urmă sunt foarte multe asemenea duhuri. Diavolul nu doarme. De aceea, așa cum o să vedem la versetul 15, amintesc din nou, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne rugăm cu duhul, dar să ne rugăm și cu mintea ca să vegem asupra aceea ce spunem și ce proveniență are vorbirea în limbi. Corintenii, în starea lor firească umblau mult după vorbirea în limbi, căci prin ea se socoteau a fi ceva. Pavel s-a împotrivit cu toată puterea supra aprecierii copilărești a vorbirii în limbi și i-a îndemnat pe acești creștini să umble după darurile cele mai bune. I-a îndemnat să urmărească dragostea. La versetul următor, la versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu se ocupă de prorocie și citim. Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Oare înțelegem noi bine ce fel de proroci sunt în Noul Testament și ce au ei de vestit? Ei vorbesc, nu prevestesc, vorbesc spre zidire, sfătuire, și mângâiere, deci ei îmbărbătează biserica, ei aduc vești bune, ei o întăresc în Hristos, o sfătuiesc cum să se sprijine mai tare pe Hristos și îi mângâie cu privire la făgăduințele mari ale lui Dumnezeu, nu aduce nimic negativ, ci din zidește și mărește. Nu este vorba, deci, numai de cel ce vestește viitorul, ci de cel care zidește, spătuiește și mângâie. În grecește, cuvântul proroc, după tălmăcirea unui credincios, arată ceva care fierbe, cum fierbe de pildă vinul. Prorocul are ceva de spus din partea Domnului și aceasta îi dă guest. Dar să nu uităm, tot ce are de spus un proroc din partea Domnului Isus. Este cuprins în paginile cuvântului lui Dumnezeu, căci așa cum am arătat cu alt prilej, în Cartea Evrei, capitolul 1, primele două versete, ni se arată că Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Deci, un proroc care prorocește ne aduce cuvintele Fiului ale Domnului Isus Hristos, cuvinte de îmbărbătare, de zidire, de sfătuire și de mângâiere. Prorocii vorbesc înflăcărat pentru că au ceva de sus și nu pot rezista îndemnului acestuia. În ei fierbe cuvântul Domnului. Credinciosul nu se poate face singur proroc, ci Dumnezeu îl face. Dumnezeu îi pune cuvântul său în inimă și Dumnezeu îl trimite să spună mai departe. Cine se face singur este proroc mincinos. Prorocii în Vechiul Testament își știm cine erau. Ei erau oamenii ai lui Dumnezeu pe care îi chema Dumnezeu cu o chemare anume. Unii din ei s-au spăimântat când au fost chemați să fie proroci. Ar fi vrut ca Dumnezeu să aleagă pe altul. Prorocul avea urechea deschisă pentru Dumnezeu ca să audă cuvintele lui Dumnezeu, iar gura o avea îndreptată spre oameni ca să le spună ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Prorocul nu venea să spună oamenilor ce știa el, ci spunea ceea ce Domnul i-a dat să spună. De aceea el zicea, așa vorbește Domnul și fie că le plăcea, fie că nu le plăcea, fie că ascultau, fie că nu ascultau, fie că primeau, fie că nu primeau, prorocul le spunea ceea ce avea de spus din partea lui Dumnezeu. Prorocii, deci prorocii Vechiului Testament, erau oameni cu ochii deschiși și vedeau starea la care ajunsese poporul pe vremea lor. Cine este așezat în lumină și vede întunericul păcatului și al necredinței, este îndurerat de această stare. Proroci sunt și în Noul Testament. Ca și în Vechiul Testament, tot așa și în Noul Testament, prorocul vorbește cugetului omului ca să-l trezească. Chiar la cel credincios care are cugetul luminat de Duhul Sfânt, adeseori cugetul începe să adoarmă, deci și el are nevoie să fie trezit. În Noul Testament au fost descoperite lucruri care nu au fost descoperite în Vechiul Testament. De pildă, taina bisericii ne-a fost descoperită întâi de Domnul Isus și după aceea mai pe larg de către Sfântul Apostol Pavel. În multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu ne-a vorbit prin proroci în timpul Vechiului Testament, dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, cum am amintit deja Evrei 1 cu versetul 1. Domnul Iisus spunea, le-am dat cuvintele tată pe care mi le-ai dat tu, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Este vorba de versetele 4 și 8 de la Ioan 17. De taina răpirii bisericii, nici vorbă în Vechiul Testament. Creștinătatea a pierdut acest mare adevăr, însă Dumnezeu a ridicat credincioși care cam de o de ani încoace au cercetat cuvântul și au aflat în el lucruri care se pierduseră. Se pierduse a venirii Domnului Isus ca să răpească pe ei săi. Oamenii lui Dumnezeu au scos la lumină acest adevăr și de atunci până astăzi s-au ridicat o mulțime de cercetători ai cuvântului lui Dumnezeu. Din aceste cercetări a ieșit multă lumină. A înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu așa fel încât să se poată spune că Dumnezeu spune aceasta sau aceea. Tocmai așa cum vorbeam de oamenii aceștia, ei au cercetat cuvântul și de acolo au scos adevărurile pe care apoi le-au prorocit. Iată cu atât mai însemnat este să fii proroc decât vorbitori în limbi. Prorocul zidește biserica lui Dumnezeu. Vorbitorul în limbi, adevăratul vorbitor în limbi, nu oricine, se zidește numai pe sine. Să ținem seama de acest mare adevăr. Cine prorocește, ne spune versetul acesta 3, din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. În adevăr, mulți vorbesc fel de fel de lucruri să arate ce știu ei, dar la urmă sufletul nu se alege cu nimic. Nu trebuie să căutăm să fim admirați, ci să aibă folos sufletele care ascultă. Un credincios mai bătrân dădea sfapt odată unui tânăr care se pregătea să stească Evanghelia și a spus Tinere, să vorbești ca pentru servitoare dacă vrei să te înțeleagă toți. Dacă vorbești o limbă cărturărească, păsărească, n-ai făcut nimic. Un altul spunea, vorbește limba proștilor ca să te înțeleagă și cei înțelepți. Cu alte cuvinte, lucrurile trebuie înfățișate clar ca să înțeleagă oricine despre ce este vorba. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe creștinii din Corint să umble mai bine după prorocie decât după vorbirea în limbi, pentru că prorocia este în folosul celorlalți a zidirii bisericii. Fraților, haideți să luăm cuvintele lui Dumnezeu și pe acelea să le aducem oamenilor. Prin orice se face în adunare, sufletele trebuie să fie zidite și nu înspăimântate, așa cum se face de foarte multe ori prin tot felul de prorocii, lucruri care n-au nici înclin, nici mânecă cu Sfânta Scriptură. Adevăratul proroc al Noului Testament vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Iată deci ce face prorocul, zidește, sfătuiește, și mângâie, zidește biserica, spătuiește pe toți și mângâie pe cei deznădăjduiți și îndurerați. Prorocul ia cuvintele de la Dumnezeu și le dă celor ce-l ascultă. Ia cuvintele lui Dumnezeu care sunt scrise în Sfânta Scriptură și pe acelea le aduce celor ce-l ascultă. La versetul 4 din 1 Corinteni 14 citim Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. În lucrarea lui Dumnezeu în biserică, egoismul are o față urâtă și existența lui produce mari pagube duhovnicești. Mă zidesc pe mine însumi când lucrez cu adevărat la zidirea bisericii lui Hristos, când lucrez la întoarcerea altor suflete la Dumnezeu. Oricât de frumoase daruri aș avea, oricât de borgat aș fi pământește și duhovnicește, dacă prin toate acestea nu lucrez la zidirea bisericii, sunt un egoist și Dumnezeu nu se bucură de mine. Creștinul adevărat trebuie să se asemene cu albina care strânge necurmat miere pentru alții, chiar cu prețul vieții ei. Să nu se asemene creștinul cu porcul care se gândește numai la sine, fără să facă vreo lucrare spre folosul altora. Să nu citesc scriptura numai pentru mine, adică să-mi mobilez capul cu cunoștințe multe, să nu cer darul de la Dumnezeu care m-ar avea în vedere numai pe mine, iată ce trebuie să știu. Cine vorbește în altă limbă, e vorba de o limbă duhovnicească neînțeleasă, se zidește numai pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Să căutăm, dragii mei, totdeauna folosul altora, căci în felul acesta ne asemănăm cu Mântuitorul nostru, care nu și-a plăcut lui însuși, ci a căutat să-și cheltuiască tot timpul însăși viața lui pentru alții și pentru noi. Numai dragostea se poate da pe sine, numai ea poate zidi cu adevărat biserica. Iată de ce este calea cea mai bună și darul cel mai însemnat. De aceea suntem îndemnați cu toată puterea să urmărim dragostea și prin dragoste să prorocim, să vestim calea mântuirii și altora. Prin dragoste să facem orice lucru pe ogorul lui Dumnezeu, căci numai așa se va vedea rodul bun și dulce al Duhului Sfânt în noi și prin noi pentru slaba lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C95 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bine, cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit în Domnul Isus Hristos de acum și în veci de veci. Amin! Astăzi Duh te vor slăvi, Mâine regreta vor cântelor privi. Dacă te necântul de tristețe miți, Mâine va fi vesel sus în paradis. Slavă, slavă, noi te șidini, Și din nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, veci nu ceta, toată veșnicia nimic, nimic, nimic, Slavă, slavă, noi te laudăm Și din inim închinare-ți dăm Imnul laudei svinte, n veci nu va înceta, Toată veșnicia doamne Hesmićja domneć